У морозіне нічне повітря. Головна вулиця, вона ж єдина вулиця, була безлюдна, наче вимерла. В таку погоду у цьому не було нічого дивного. Та коли вулиця була безлюдна, то саме село зовсім ні. Звуки сміху, співів, гумін голосів сповнював нічне повітря, а довгий ряд військових ваговозів уздовж вулиці – недвозначно показував, хто там сміявся і співав. У мешканців тренувального центру на Синьому озері було лише одне місце розваг на всю околицю село. Тож у заїздах та пивницях сиділо повно альпійських стільців, представників чи не найкраще підготовлених військових частин у Європі. Шафер невесело сказав, «Мені чомусь не дуже хочеться пива, босе». Дружниці Бадьору відповів Сміт, «Ви просто трохи соромитесь незнайомих людей?». Перед дверима заїзду з вивізкою «Три королі» він зупинився. «Ну, здається, це те, що нам треба. Зачекайте хвиліку». Він вийшов сходами на ганок, відчинав двері і зазирнув усередину. П'ятеро чоловіків позад нього мовчки перезирнулися з однаковим виразом чекання і водночас побоювання на обличчях. Звуки австрійської народної пісні, сповненої туги, за щасливими минулими днями велися із прочинених дверей. А вираз облич у людей біля Ганку не змінився. Втішатися цією мелодією саме тут і саме тепер їм не випадало. Сміт похитав головою, зачинив двері і повернувся до своїх. «Напхом, напхом, – пояснив він, – навіть стати ніде. І кивнув головою в другий бік вулиці, де був. Ще один такий самий заклад під назвою Дубовий двір. Невеличка будівля досить похмура, занедбана на вигляд. Погляньмо, що нам запропонують там. Але дубовий двір нічого їм не запропонував. Із жалеми твердо Сміт причинив і ці двері і повернувся до своєї групи. Ой-ой-ой, теж натоптано. Голосив він, крім того, це якась занюхана забігайдівка. Вона не для офіцерів та сержантів вермахту. Але вон те місце має більш облюдійливий вигляд. Як ви гадаєте? Змовчання решти було ясно, що вони не гадають ніяк. А крім того, ця пивниця, хоч і велика, нічим не відрізнялася від тих, які вони вже забракували. Називалася вона у дикого оленя і над її дверимо висів вивізблений з дерева олень. Сміт піднявся сходами і відчинив двері. Несподівана потужна хвиля звуків ударила йому в обличчя і він аж поморщився. Звичайно, дві попередні пивниці були такі гамірні, але проти цієї вони тепер видавалися спокійними, як церкви. Під акомпанемент кількох вразкливих акордеонів лунала Лілі Марлен, і щосили горла, здавалося, цілий полк. Світ обернувся до своєї групи, кивнув головою і ступив у двері. На порозі Крістіансен затримав шафи роз рукав і здивовано запитав. Він вирішив що тут не натоптано людей. Може, там, припускав Шафер, вони вже лежали у кілька шарів. Хоча відвідувачі у цій пивниці і не лежали у кілька шарів, але настільки таки їх вистачило б. Сміт подумав, що доти йому ніколи не доводилось бачити так багато людей в одній забігайлівці. Не менше чотирьохсот. Щоб умістити таку силу селену відвідувачів, приміщення мало бути надзвичайно велике, а таким воно, хоча й досить джемале, та ще й старе, на жаль, не було.